про таємницю світу і його явищ, а пізніше втомлюється і стає холодним попелом колишнього багаття. Товариство, розвійте попіл втоми, розчарування, зневіри, повернітесь до благословенної свідомості дитинства. Запитаємо у світу, що він є, що таке зорі, що таке вітер, що таке дух людини, Хто такі птахи і метелики, планети і хмари в небі? Що таке любов і віра в богів? Допоможіть мені, громадяни Олександрії, запалити вогонь серед пустелі руйнації. Гляньте довкола, котиться над світом хвиля фанатизму і темряви. Палають заграви над храмами і бібліотеками. Якщо варвари затопчуть вогні древній мудрості, що матимуть наші діти, кого вони запитають про таємниці буття. У ієрархів Божої церкви прогремів гучний голос з задніх рядів. У слух Бога живого твердення істинного знання нерушима і навіть сили пекла не зруйнують її. Всі обернулися на звук голосу і побачили високу постать патріарха Кирила. Чорні очі горіли темним полум'ям, Рука була здійнята вгору, наче меч грізної кари. Аудиторія невдоволено зашуміла. Гіпатія на мить замовкла, потім сміливо стріпнула золотим вузлом кіс. Не станемо сперечатися з тобою, володарю християнських душ. Дим над храмом Сарапіса найкраще свідчення. Хто не сліпий бачить, що чекає наступні покоління, якщо вони не зупинять дикої стихії неудства? То священний вогонь, грізно заперечив Кирило. Ви, апологети язичіства, самі накликали його на власні голови. Ви віками душили слово Христа, нищили вірних його синів на аренах цирків, розпинали на христах, кидали за з'їжджу диким звіром. «Чого ж бажаєте тепер? Слово Христа торжествує, і ніяка сила не зупинить караючої руки. Дарма хочеш відродити сатанинські вогні еллінізму, донько Теона? Їхній час минув і не вернеться!» «Може і так?» – несподівано сумно звалася Гіпатія, похиливши голову, і амфітеатр приниш. Може, ти маєш слушність, чорний володарю юрби? Можливо, погаснуть божественні вогні знання і тьма впаде на землю. Ми тоді підемо в інший світ, у світ недосяжний для вас, прихильників жорстокого Бога. Там ми запалимо вогонь Прометея та Афіни і звермо до себе дітей, щоб вони своїми ясними очима запалили небувале сонце в новому небі. А ви залишитесь самі. У суцільному мороці, бо хто світить ваше неудство і пітьму серця, як воїни знання підуть звідси? У нас є немеркнуче сонце, Боже слово, гордо відповів Кирило. Раджу й тобі замислитись, велимудра донько Теона, доки не загриміла сурма архангела. На кафедру зійшов імператорський префект Орест, підняв руку. «Ваше Преосвященство, – миролюбно сказав він. – Прекрасна Гіпатія. Навіщо дискусія, до чого вона? Мудрий закон імперії дарує свободу кожному – мислити, діяти так, як велить його серце і розум. Брама церкви Христа відкрита для бажаючих, але й двері до храму мус ми не зачинимо. Учена Гіпатія». Олександрія, вітає тебе і твоє похвальне бажання запалити вогні мудрості. Ось тобі слово, префекта. Вогонь Афіни горітиме довго і сильно, і прославиться наше місто двома маяками. Чудо світу височі над морем, вказуючи в шлях кораблям, маяк знання засяє над віками, щоб прокласти нашим нащадкам путь до осмисленого буття. Я сказав... Громадяни Олександрії. Амфітеатр гримів від доплесків та вітальних вигуків, а мовчала і понуро мовчав патріарх Кирило. Вони дивилися в очі одне одному, і між ними пролягала безвидна і страшна безодня.